Вийшовши за територію лікарні, вирішила не користуватися громадським транспортом, а піти додому пішки. Свіше повітря п'янило. Поріді з нею місили снігову кашу заклопотані перехожі, а дівчину втішало те, що вона знову серед них, що вона здорова, що е, попереду новий рік. У вітринах магазинів вишукувалися шеренгами, ватяні та пластмасові морози зі своїми незмінними супутницями, снігуреньками. Їхні тупенькі обличчя перекривляли дурнуваті посмішки, старі вицвілі транспаранти та привітання закликали народ достойно зустріти, провести, ознаменувати і таке інше. Але все це, це разом створювало святковий настрій, особливо коли подумаєш про те, що через кілька днів новорічна ніч зі святковим столом. А у куточку ялинка, овіяна чимось таким таємничим та казковим, що хочеться вірити, наче у таку ніч справді здійснюється бажання. Дівчина нарешті увійшла до квартири і полегшено зітхнула вдома. У кімнатах тихо, наче тут зупинився час. Здалося, що не було тут багато років. Лягла на диван і спробувала задрімати. Поруч стіна, німа і надійна подруга. З нею Ліда останнім часом ділилась усім потаєним, що було в житті. Лише вона могла без докорів чи порад вислухати дівчину і своїм мовчазним холодком розділити горе. Скільки разів Ліда голубила її теплим дотиком руки, ніжним тертям щоки, і скільки разів стіна відчула на собі гіркий струмок сліз. Раптом помітила парфум, що стояла на нічному столику, подарунок Віктора. Звелася, підійшла, нервово зібрала косметику, куплену їй лисаком, і викинула через квартирку. Розігнавши з райку горобців, потім відчинила шафу і у сміття пішли джинси, курт, катофлі, все нове, шкода, але геть, викинути би ще цей диван. повернулася з роботи мати і схвильовано глянула на доньку. Літа була спокійною, прибирала у квартирі і навіть переставила меблі у своїй кімнаті. Як ти себе почуваєш, доню? запитала матір. Добре, мамо. Та й слава Богу. Дівчина підійшла до неньки й обняла її. Вибачте мені за все, мамо. Та що ти? не втримавшись, спустила сльозу Марія Олександрівна. Все в нас повинно бути добре, тільки наш тато чисто здорів. Зняв з книжки гроші і купує золото. Я йому свою тисячу не дам. Проценти ростуть, а золото буде даремно лежати. Тато наш завжди щось вигадає, засміяла дівчина. Ти йому лише нічого не говори. Мамо, а може, воно завжди так не буде, га? В очах була надія. Може, щось зміниться у вашому житті? Якась нудьга всеред. В совдепі мати, наче, нічого не відповіла. Розділ 34. Коли грали у буру, карта не йшла. Довня програв 150 карбованців. О півночі сіли грати в очко. Тричі підряди він набрав 21, але у банкомата виявилось стільки ж. Володимир зрозумів, що потрапив на мельницю, де всі граці підігрують одному, щоб обіграти Лоха. У Довні залишилось 100 карбованців. У банку лежало стільки ж, за столом солідні гравці. Проти слова не скажеш, хутенько заткнуть пельку. У кишані лежав саморобний пістолет на малокаліберний патрон, і тепер, у випадку непорозумінь, вся надія була на нього. Коли б йому не давали спокійно звідси вийти, гадав ним скористатися. А ситуація така, що могли б примусити грати у борг, якби раптом закінчилися гроші. А потім господар хати. На прізвисько «Гак». Витягнув би з нього борги разом з жилами. Серйозна особа. Проти Володя також був неодім битий, Тому пішов, як то кажуть, вабанк. «Б'ю по банку», – заявив він. Гроші маєш?» – запитав банкомет на прізвисько «Циган». «Сто рублів, останнє. Циган відставив у бік колоду, примружено глянув на довбню, розминаючи свої довсті пальці. «Давай, хватить вимахуватись», – роздратовано сказав Довбня. Банкомет з незвичною моторністю взявся товстенними пальцями та колоду. Гравці напружено дивилися на Довбню, і той, взявши три карти на свій подив, виявив три сімки. Сібі кинув цигану. Банкомет виклав перед собою карти і невдоволено з'ясував, що у нього дві десятки. Далі не підеш. Колода перейшла до рук Довбні. «Погнали далі?» – запитав гравців за столом, і ті терті калачі, сердито зиркнувши на цигана, погодились грати. «Банкуй?» – сказав кінь. «То обнязнався на картах, і в його вправних руках колода зазнала чудернацьких маніпуляцій. Ось у цигана дев'ятнадцять, у поня перебор».